Fundația de Teodor Mazilu. Interpretează Emilia Popescu și Dan Condurachi. Regia artistică Gelu Mureșan. Emil? Da? Ah? A, mai am văzut expoziția de pictură japoneză și mâine am să mă duc să văd expoziția de pictură franțeză, doamne! Părță bine! Și pai mâine ai să te duci să vezi expoziția de pictura engleză! Da exact. Și după aceea am să mă duc să văd expoziția de pictură portugheză. E bine, iubita mea, soțioară! Ah, nu scăpa, dragă, nici o expoziție, nici un spectacul, nici un concert! Nu. Nici o nu scăpa nicio, nicio conferință. Emancipează-te, cultivă-te, evoluează, meditează, creează. Exact, am să meditez Și am să progresez Iar tu, un schimb, ai să Nu o bruta N-ar trebui totul să te mai odihnești tu puțin Hai. Să mai croșetezi un ciorap Să-ți mai ghicești în cafea Nu ți-ar strica puțină mediocritate așa, așa, știi, poate puțină bădărânie <laughs> De ce, poate chinuiești și bați din aripi Și te no, Ironia ta n-ajunge până la mine Nu reușești nici să mă flatezi Și cu atât mai puțin să mă jignești Bine și chiar dacă mai jigni eu te-aș ierta, jignește-mă, jignește-mă, da. și ai să vezi că am să te iert. Foarte mie. bine, dar nu lăsa nimic pe mâini, străine. Ai pus mâna și pe toleranță foarte bine, dar de ce să mă ierți? Eu trebuie să te iert, pentru că m-ai distrus. De Hai, dimineața -a. până noaptea, târziu, cauți a, a, adevărul, a. iar eu n-am o clipă de litiște. Viața sexuală a început să te oripileze. Da, ar fi vrut să rămână o viață femeiușcă, victima senzațiilor, nu? Emil, sexualitatea subjugă omul Eu sunt fericită că am scăpat de povara simțurilor Sexualitatea este o forță oarbă care poate fi sublimată oh, ha, ha, ha, ha, ha. Dacă știi, dragă, că sexualitatea te subjugă, n-avei decât să nu te măriți Era invidioasă pe toate fecioarele celebre care n-au cunoscut bărbații ai început să dorești și tu castitatea. E, asta e culmea stupidității. Dar tu nu vrei să devii mai bună decât mine, decât din ură față de mine. Să ai și mai multe motive de dispreț. Niciodată nu e sătulă. Vrei generozitate, vrei altruism, vrei turism, vrei gânguritul porumbeilor. Acuți ți s-a năzărit să devii fecioară. Iubita mea soțioară, are nu, nu, nu, nu, n-am să te urăsc Dacă te urăsc nu ajung să cunosc adevărul Mereu îmi propun să te iubesc dar E foarte greu Ai așa o minte rea și mărginită Și băia. Mă rog, nu trebuie să-mi pierd nici răbdarea O să am și răbdare și tact și înțelegere Trebuie să o am trebui Da, da, nu răbda da, Nu răbda, nu fă gimnastica Atâtor sentimente nobile drăguță La o baltă N-ai decât să fi gingașă pe banii tei eu nu mai dau niciun șfanță. Oh! ești un ticălos. Păi măcare e ticăloșia mea, mm? a mea și numai a mea, cu toate riscurile și avantajele. Dar tu parcă ai fi o femeie părăsită în amor. Numai femeile decepționate în dragostea lor, ipocrită, năvălesc cu furie în muzee. Și în biblioteci De ce să-l citești, dragă, pe Schopenhauer Dacă soțul nu te-a părăsit Eu iubesc filozofia Eu iubesc arta cu Atât mai rău că iubești arta Fără să fii silită să o iubești Da uiți că am urmat și eu institutul de artă plastică Nimeni nu-mi pune la îndoială Vocația artistică, bine Aha! Vocația artistică Râd și curce de basmul ăsta cu vocația artistică Ai urmat pictura Fiindcă ai căzut la stomatologie -a. Așa cum eu m-am făcut pictor, fiindcă n-am reușit să fiu contrabandist. Ochiul murdar vede murdar. Te ascunzi în cotețul superiorității tale și de acolo cod codăcești plină de importanță. Te-ai hotărât să bați șaua pe iapa sensibilității? Ia să scoatem și noi ceva din sensibilitatea asta. Ia să vedem ce-ar putea să iasă din nobila noastră îngrijorare față de condiția umană. Ăsta e talentul tău! Ăsta e focul tău sacru! nu e adevărat! Toată ființa mea se revoltă! Eu am ceva de spus oamenilor! Uh, de uh, mine! Vai... Uh, ai da. un mesaj, te pomenești! Uh, exact! Ai ceva de comunicat! Uh. Vezi la ce concluzii stupide ai ajuns dacă nu cureți cartofi? Te-ai întrebat dacă oamenii uh. sunt dispuși să asculte chestia aia, mesajul oh, tău. Ți e ciudă, de fapt, că ești singur în mediocritatea ta și vrei să mă tragi și pe mine după tine? E bine, nu! Întreaga mea ființă ba, o, se Ușor, va... ușor pătează! Eu nu iubesc arta. <laughs> Eu trăiesc din arta. Sunt un biet naufragiat. Soarta m-a aruncat pe tărâmul frumosului și mm. acolo, zac, până când uritul. Va veni să mă salveze. Eu n-am nimic de spus. Eu nu caut absolutul. Eu nu caut să devin mai bun. Sunt mediocru până în vârful unghiilor și sunt mândru de asta. Nu vreau să fiu genial. Pot, dar nu vreau. Nu. Câtă ură e în tine, câtă ură. Urle. Deci mi ajuns în tine. cu la os. Îmi vine să urle. Urlă pustiul din tine, în sufletul tău, urlă o haită de lupt. E pustiul meu, e coșmarul meu, e întunericul meu, e mizeria mea, dacă n-am lumina rab. Noi iau de la alții, dacă nu sufăr rab, nu achiziționez la bursa neagră suferința altora. Generozitatea ta e ștertelită de la alții. Foață ce ești!" Oh, oh, oh, N-am bănuit că ai un subconștient atât de încărcat. Pur și simplu sunt, sunt îngrozită, Emil, ți-o spun cu toată sinceritatea." Oh, oh, doamne, e de o mie de ori mai nobil să trăiești într-o beznă care ți aparține decât într-o lumină străină și apoi când e vorba să fim disprețuitori cu alții nu suntem niciodată ipocriți, îi tot dai cu idiota ta de puritate." Ai, mă, nefastă-mă, puțină murdărie, ce dracu. Dar ce ai de gând să faci cu atâta puritate, dragă? S-o vinzi cui? Cui? S-o vinzi lui Dumnezeu la sopra au, au, au, au. nu te mai recunosc. Unde e zâmbetul tău de copil? <fie> Brazul tău Acolo e zâmbetul meu de copil Ai avut o grijă Să-l acaparezi da. Să te împopoționezi cu el Nimic nu-ți scapă Cu cât devin eu Mai meschin Cu atât devii tu Mai nobilă Uneori Îți doresc moartea Da, de aceea ți-am cumpărat Automobil uh, uh, uh, Interesant Mă gândeam că un accident nu e imposibil. Tu, zăpăcită, șoselele proaste, era o șansă. A, așa de mult mă urăște. Pe vremea când îți doream moartea, încât te mai iubeam, Presințeam drag, această degradare a iubirii. Mă gândeam că moartea ar fi o soluție rezonabilă. Dar nu reciproc avantajoasă. Reciproc avantajoasă. Scăpam și de tine și rămâneam și cu amintirea unei iubiri pe care numai moartea a răpus-o. Decât să o distrugă prostia și obișnuința, preferam să o distrugă moartea. Era și foarte romantic, știi? Și din calea afară de practic. Ai fi deci în stare să dorești moartea unui om? Ca și tine, draga mea. Ca și tine Te-ai înhăitat cu absolutul Mai bine te înhăitai cu un derbedeu Era mai sănătos Na, totuși eu nu te urăsc Îți înțeleg limitele, dar nu, nu te urăsc Și înțeleg, Emil, că treci printr-o stare de criză, dragul meu Înțelegi pe dracu Mă urești. No. Dar ți se pare că ura nu e demnă de tine Tu nu rechiziționezi decât sentimente nobile Și chiar dacă mai ai iubi, N-am nevoie de iubirea ta. N-am nevoie de ea. Ar dar... trebui să ne despărțim. Așa, că între oameni civilizați. Da, de ce? Fiindcă ne urăm. Pentru atâta lucru, doi oameni inteligenți nu se despart. Despărțirea e un sentiment uh, artificial, draga mea. Oamenii... Nu sunt niciodată împreună, așa că n-au ce relații să rupă. Și pe urmă, oamenii care se urăsc nu se pitisesc, draga mea. Totdeauna mai găsesc o înjurătură, mai o care să le descrețească fruntea, mai sparg cu o farfurie. Wow. Păi nu vezi și la noi? Nici nu știi când a trecut timpul. Gata, Emil, pentru astăzi ajunge. Cu desenele pentru camera de comerț, ce ai de gând să faci? Eu nu am terminat institutul ca să desenez gutui și corcodușe pentru camera de comerț. Eu am un crez estetic, dragă. Eu sunt incapabilă să trădeze arta. Dar cineva totuși trebuie să trădeze arta. Drag. Eu sunt incapabilă de compromisuri, Emil, da? Într-o vreme trăiam ca o frunză bătută de vânt. Acum, slavă Domnului, știu ce vreau de la viață. Nici eu, nici familia mea n-am făcut compromisuri. Repede ți-ai asta de caracter. Compromisuri au făcut alții, dragă, pentru voi. A fi capabil de compromisuri înseamnă a iubi viața. Compromisurile se nasc din aceeași plămadă din care se nasc firele de iarbă. Ah. Numai bolnavi, angoasații și sinucigașii nu fac compromis. Prefer să mor de foame decât să fac un compromis cu arta. Fui da? De mine ai și spirit de sacrificiu, ah. ești invincibil. Gura! Da, Gura! Totul e compromis. Scaunul pe care stai, expozițiile pe care le admiri, aerul pe care le respiri. Nu din capodopere se trăiește Da, n-ai dreptate, și din capodopere se poate trăi De ce mă sileși să-mi dezvolt spiritul practic? Ce crezi că Picasso duce de azi pe mâine? Apropo, am citit că a cheltuit un milion de franci pentru o perechie de pantaloni păi, Sau mai mă mai cu a... pantalonii lui Picasso da? Vine vacanța de vară, trebuie să plecăm la mare ah! Dacă nu facem concesii, rămânem la București pe zăpușala aia îngrozitoare ah! Doi artiști intransigenți într-o singură familie prea mult. N-ai văzut și tu, dragă, cum procedează oamenii cu cap? Când soțul are confuzii ideologice, soția n-are. Și invers, nu putem să avem amândoi conștiința curată și încă în același timp. E rândul tău să faci concesii. Trebuie să păcătuim prin rotație. Doamne, doamne, doamne, ce să fac unde văd așa de mărginit? Vidul tău interior mă înspăimântă. Oare cu ce aș putea să te ajute, Emil? Ah, Adevărul e că nu putem ajuta pe nimeni. Tare aș vrea să ai și tu echilibrul meu lăuntric. Da, no, dacă ai vrea... tăcea, dragă mea, dar tu nu tași niciodată. Echilibrul tău lăuntric se bazează pe ticaloșia mea. De aceea numai ticăloșia mea știe exact cât cântărește echilibrile. Te rog, din suflet, hai să fim oameni, hai să ne înțelegem. Hai, dragă, să fim mediocri așa. Cine trădează arta? Cinstit vorbind, e rândul tău să trădezi arta. Aseară m-am suit pe acoperișul casei și am avut o vedenie, o iluminare. Doamne, mi-am dat seama că nu există nici viață, nici moarte, amândouă se contopesc firesc și Emil, asta mi-a dat o bucurie imensă pe care tu nu o cunoști. Dar nici nu vreau să o cunosc. Vezi dar... păsări aceea? Ea zboară cântă, eu nu are grijă a grăunțelor și a zilei de mâini. Eu nu sunt păsărică, pentru că eu nu vrei! Zbor. Eu nu mă o cu grăunțe, răspundem la ce te am întrebat. Cu ce bani plecăm la mare?" Eu nu mă umilesc, eu nu cerșesc nimic, eu nu-mi utilesc conștiința, Asta clar? e soarta mea, să împătesc pătesc conștiința pentru ca a ta să rămână curată. Eu mă ocup cu plata chiriei, cu plata luminii, cu plata căldurii. Eu fac piața, eu gătesc, eu spăl, eu curăț mașina." Eu cumpăr apă distilată, la reviste, eu repar televizorul, eu plătesc radio, eu sunt grosolan, mediocru, mărginit, stupid, primitiv. Și tu, tu te ocupi numai cu desăvârșirea ta etică și estetică, fiindcă tu nu vrei să te mai reîncarnezi încă o dată, lași toate treburile pe seama mea, pe seama mea, eu cu mizeria vieții, tu cu frumosul vieții. Ticăloșia mea e postamentul gingășiei tale. Fără ticăloșia mea, noblețea ta se duce dracului și echilibrul tău sare în aer. Dacă eu nu o să mai fiu ticălos și o să trebuiască să te hrănești din propriul tău întuneric, ce -o să faci atunci, neprihănito? Ce? Vrei să trăiești din ticăloșia mea? Da, da, Ma. da, da, da, Vreau să trăiesc din ticăloșia ta, cum ai trăit și tu din ticăloșia mea. O să desenez tu corcodușe și gutui pentru camera de comerț și eu? Eu o să stau uite așa în fund și o să meditez îndelung asupra condiției omului. Și dacă eu n-am întunericul tău? pe păi trebuie să l-ai. E de datoria ta să-l ai Nu, de fapt eu sunt de vină, eu, eu Eu mi-am închipuit despre tine cu totul altceva Decât, decât ceea ce ești cu adevărat Iluzia mea te-a făcut inteligent, nobil și generos E greșeala mea Gata, gata, nu trebuie să pretindem nimic oamenilor Trebuie să te iubesc așa cum ești De fapt Deci vara asta, rămânem la București Ei, ce se întâmplă dacă un an nu mergem la mare? Nu se întâmplă nimic, draga mea nu trecut din concesiile mele estetice și etice Am petrecut o vacanță admirabilă Ai fost fericită Te scăldai toată ziua Aveai o foame de lup Îți amintești? Sara Ramura aia de crab. Ah, ești un viet individ supus senzațiilor. Ești în stare să nu uiti o saramură de crab. Cum să iubești un bărbat care nu uita o saramură de crab? Altceva n-ai observat, nu? <hah> Când te plin pe malumări, infinitul devine ceva apropiat, firesc. Ceva care-ți aparține? Detest ipocrizia, Emil. De ce să fim ipocriți când am putea să fim sinceri? Uite, eu aș vrea să merg la mare și în vara asta. Detest refularea! sigur, de ce să fim ipocriți când putem să fim sinceri? Tot banii, îi dăm. Nici în clipa morții n-am suitat acea divină să mură de crat. Da trădează arta și ne bronzăm la euforie. Nu, nu, nu, eu aș vrea să mergem tot la Mangalia. Mergem la Mangalia foarte bine. Despreaze porcodușele pentru camera de comer și mergem la Mangalia. Eu nu mai fac concesii. uite eu Vreau așa o artă Nu mai vreau să muncesc. Vreau să-l caut pe Dumnezeu. ce se te faci când eu o să-l caut pe Dumnezeu? Hmm? Cine o să facă piața? Emi, te rog. Hai desenează tu reclamele ale la te da? Cred că aș muri dacă aș face așa ceva, Nu, ceva, nu, nu, tu ai să mor de moarte bună. Da? După ce am să fac reclamele, o să mă disprețuiești și o să te amorezezi pe malul mării plati de mine. De un pictor care nu face concesii Și odată ajuns în patul amantului O să te indignezi Doală pușcă De mediocritatea mea Nu o să nicio grijă, Emil Sexualitatea nu mă interesează da? Bine, zici, Hai, disprețuiește-mă O să-ți dau din nou ocazia Să-ți să demonstrezi superioritatea morală Am să fiu din nou jaluc Odios Mediocru și o să plecăm și vara asta la mare. Iahoo! O să plecăm la Ah, Ascultă, dragă, Emil, nu cumva mă bucur prea mult? Hă? Sunt meschină, nu? No, nu, sunt meschină? No, dragă no. mea, te bucur exact cât trebuie. Aha, aha. Ce? ce -s -s? o O pentru tine. Oh, da, o așteptam. Ne? Wow. Wow. Ce este, dragă? A venit aprobarea pentru scutirea de vamă. Ei, te bucur prea mult, Emil! Mă bucur prea mult! păstrează demnitatea, Emil! O scutire de vamă nu-i tot una cu cheile paradisului, Emil? Cum ai ruga să fac scutirea de vamă? Bine, dar nu credeam că o să te bucuri în halul ăsta. E un spectacol dezgustător. Uite cu câtă moderație mă bucur eu. Ei, oarecare satisfacție și atât tot. viața mea e un șir de petiții. Și Dumnezeu, avem nevoie să ne schimbăm mobila în fiecare an? Mereu cerșesc și mereu mi se aprobă. Oți prietenii și bat joc de mine. Unul din ei m-a întrebat, ce ți-ai mai cumpărat, bă, după ultima criză metafizică. Sunt o jalbă din cap până în picioare. De ce te lamentezi? De câte ori ți-am spus, nu te mai lamenta, Emil? Nu te mai lamenta. Detest psihologia asta de cercetător. Bine, deși într-un fel, o înțeleg. Când Sufletul e gol, îl umplem cu satisfacții materiale, da? Când Sufletul e gol. Îl umplem cu satisfacție, dar exact. cu voți cânte cu ăsta. Tu ai făcut din conștiința mea o magazie, draga mea. Mereu vrei să, să mă indești ceva în magazie. Ai făcut din mine un dulap un, și măcar dacă ai tăcea. Uite, ți promit să te înșel cu o femeie care o să tacă chit. Nu pe mine mă înșel pe tine, te înșel. Nu pe A, mine mă înșel pe tine, te înșel. Da, dacă, dacă o singură dată mai spui o frază Așa. inteligentă, te ucid! Ești genială, draga mea! Ești sublimă! Ești deasupra mizerilor vieții! Nu mai ai nimic de făcut! Ai ceva de mâncare! De ce mă întrebi? N-ai curățat cartofii! Știi foarte bine că n-ai curățat cartofii! Atunci de ce întrebi? Numai din egoism! Din egoism mă întreb, da? Oh, draga mea, Olga, iartă mă e dreptate. dreptatea! N-am curățat cartofii, n-am cumpărat carne, cum e și logic atunci am să rămân. și nu o spune cu atâta măreție, eu o să mănânc în oraș. Nicio nenorocire. Ah, de ce să fim mărginiți și să nu iubim frumosul? De ce alții să se emoționeze în fața lui Michelangelo și noi nu? Nu supor să rămân în urmă în materie de sensibilitate. Niște simpli autodidacți să fie mai sensibili decât noi? De ce? De ce? No, nu spun să nu iubim frumosul. Bată norocul să-l bată. De ce să nu-l iubim? Dacă vrei, plecăm la Roma și le admirăm pe Michelangelo. Ești o instituție, nu un suflet. Da, așa sunt eu. Tu ai vrut să vezi Roma. Mie sunt suficiente și monumentele ploieștului. Ai mai văzut Roma de două ori? Și ce? Vreau să o văd a treia oară. Ai văzut Veneția de trei ori. Mă unde vreau să o văd a patra oară? Ah, ce s mai întâmplat. Stai, dragă -mea, stai, nu te alarma, nu te alarma, nu te-a Uite, o veste bună. Ce e? Doamne, sper că toate jalbele făcute într-o viață de om ni s-au aprobat. A venit până și confirmarea de la artă și precizie. Mi s-a aprobat transferul, ha. mi s-a aprobat scutirea de vamă, mi s-au aprobat ideile pentru decorațiile interioare. Nu-mi place cum vorbește Mil. Ce? Văd o mare primești bine asta Chiar dacă ne merge bine, ar vrea să rămânem oameni Să ne păstrăm delicatețea Eu cred că se poate nu? Ar fi stupid să ne pierdem bucuria În fața vieții Emoția în fața unui fir de iarbă Nu se poate compara cu nimeni Da, nu știu de vin ah. aprobările Vin comentariile, Ai cerut 10 perechi de mănuși Iată că 10 perechi de mănuși au venit! Da, au venit, chiar au venit. Da, da, au venit! da, uite pe la mine, mă bucur normal, adică nu exagerez, nu-mi pierd capul. <laughs> trebuie să ne baricadăm și să nu dăm voie ca această avalanșă de bunuri materiale să ne zvârgă tot ce avem mai frumos în suflet. Nu trebuie să ținem cu ghiarele și cu dinții la sensibilitatea noastră. Uh, ar trebui să mă iubești. Acum, iubirea ta ar fi de o mare utilitate lirică și practică. Da, da? Am să te iubesc, tu nu sunt nebun să mă dezumanizez De ce să mă dezumanizez când pot să mă umanizez? Uite, sunt fericită Cam 10 perechi de mânuși Dar nici la iubire nu vreau să ne nu Eu vreau să mă dezvolt armonios Trebuie să ținem pieptul tuturor satisfacțiilor materiale N-au decât să vină, n-au că să vină Nu ne temem, nu ne... A ah. Ce aprobare mai aveți? Ce confirmare a mai venit, draga mea? Ah, ah, ah! Ce? Ah, Ți s-a aprobat talentul? Pff. Pff. Dar cine mi-a aprobat talentul? Criticul Marinescu ți-a aprobat talentul Da, dar și lui cine i-a aprobat talentul? Iată-mă și cu talentul aprobat Îți dau și mă întreb, să-ți citesc sau să nu citesc articolul? E... Este foarte greu să mă hotărăsc, nu știu, n-ai să devii prea... Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. citește cite că n-am să devin prea... Ultima lucrare a pictorului Emil Varga dovedește un talent cu totul ieșit din comun Ah, ah, ah, stai, un talent cu totul ieșit din, din, din, din comun mi-ajunge, la. Emil, Emil... Hmm. Ți-am citit în ochi o satisfacție cam exagerată. Mie... Te-ai bucurat prea mult, te-ai bucurat peste măsură. Păi așa ne-a fost vorba. Ei, nu cumva te-a ne -a succesul. Succesul? Unde vezi tu primești de-a succesului, draga mea? Dacă o să vină, o să-l așa, o, o să-l disprețuiesc. Dar să vină întâi. Deocamdată n-am ce disprețui. A început să-mi fie teamă. Cum? Nu știu, de când am pornit pe drumul progresului material și spiritual, a început să-mi fie teamă. Păi dacă am o mașină pe o urmă, vreau să am două mașini. Dacă am inteligență pe, pe urmă, urmă, vreau să am geniu. Mașina veche era destul de bună. Ce Dumnezeu mi-a venit să-ți cer una și mai bună. Păi cum ce-ți avei? Dorința ta de progres. Ai să vezi mai târziu ce o să se întâmple. Tu nu vrei să rămâi în urmă nici cu mijloacele de transport, nici cu inteligența. Ah, ce... tot, de absolut. Ce-și face omul cu mâna lui, nici dracu' nu desface. A venit aprobarea pentru mașină. A venit? Da. Uh, dacă mă analizez bine, văd că mă bucur destul de echilibrat. Păi, dar tu ai vrut să ai mașina ta ca să te deplasezi imediat de la Platon? La El Greco, iată o veste bună Asta numești veste bună? Ar trebui să urlu de durere că, da, În mod obișnuit, asta se numește o veste bună Noi, noi, idioții, numim asta o veste bună N-am văzut pe nimeni să-i fi venit aprobarea pentru mașină Și să se ia cu mâinile de cap de durere Presimt că o să înceapă o adevărată inundație, Emil <fie> Trebuie să luăm măsuri să mai salvăm ce se mai poate salva Uite, cerul a rămas intact. Să salvăm cerul. Vezi albastru cerului? Nu ai fost convingător. Dacă am pierdut cerul, apa se întinde, se întinde și n-a mai rămas decât puțin pământ. Să salvăm natura. Emoția noastră în fața naturii. Te mai emoționează volta cerului? Da, cred că da Bine, foarte bine Mi s-a uh, o piatră de pe inimă uh, Ciripitul păsărilor, la auzi? Da, da, auzi ah, Asta înseamnă că suntem puternici Atunci înseamnă că suntem curați N-au decât să vină mașinile, confirmările, aprobările, ai Nu ne mai temem Nu ne dezumanizăm Oh, oh cum sună, cum sună! Parcă ar fi chemarea morții! Confirmările astea vin în stoluri, ca lăcustele! Ah, Ne-au venit și ratele pentru mobilă! Ca să vină! Dacă e bal, bal să fie! Nu e frică, Emila. Mi-e frică, undeva în adâncul sufletului mi-e frică. Am impresia că cele 10 perechi de mănuși nu mi ajung, aș mai cere încă 10 perechi de mănuși. Am impresia că în cele două mașini mă voi plictisi ceva, am spune că am să vreau și pe a treia și nici talentul nu o să mă mulțumească, o să vreau geniu. Mi-e frică, aș da oricât pentru o veste proastă. Slabă speranță, o veste proastă, noi nu vom primi niciodată o veste proastă. Suntem prea ticăloși ca să primim vești proaste. Toată viața am să desenez Corcodușe pentru camera de comerț Toată viața am să rămân un diletant stupid și inutil Eu n-am să desenez corcodușe, eu n-am să desenez corcodușe Da, să desenești și tu corcodușe O să desenăm împreună corcodușe Veștile astea bune îmi frică Ascund în ele o nenorocire mai mare Decât veștile cinstit proaste O veste bună nu-i decât o veste proastă ceva mai perfidă O bombă cu efect întârziat Auzi ce sinistru sună Cine știe ce mercedes geme de dorul nostru... Nu-mi păstrez puritatea, nu o să-mi las să-mi întineze nici scutirea de vamă, nici mercedesul. Eu am să caut absolutul chiar la volanul mercedesului. Iarăși îi dai cu puritatea, iar amesteci absolutul cu mercedesul. Tu ai făcut din mine un dulap și totu' îi dai cu puritatea. Nu vezi că nu ne-a mai rămas nimic, nimic, în afară de bunurile astea materiale Spide și inutile, în afară de erate, confirmări și aprobări, nu ne-a mai rămas nimic. Oh. Nu că mă duc să văd ce Dumnezeu oh, ne-a mai venit. Stai. E un sentiment ciudat. Mm. Parcă mă duc la război. Parcă mă despart de tine pentru totdeauna. Olga, adio. De ce vorbești așa? Telefonul de, e la doi pași. E o iluzie optică. Drumul, până la telefon, mi se pare o veșnicie, cu fiecare succes simt că, că mă schimb. Sper să te regăsesc sănătoasă, după ce mă întorc, La telefon! Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat o nenorocire. A luat foc atelierul, S-au respins lucrările la bienală. Ai că o veste proastă ar fi ca un dig împotriva apelor. Am putea și noi să ridicăm un dig. Hai... Uh... Slabă speranță, draga mea. Nici o veste proastă. Cred că niciodată nu o să mai primim vești proaste. Cred că niciodată nu o să ne mai îmbolnăvim. Niciodată... Nu să mai murim. Succesul e adevărat a moarte. Moartea fără nicio înviere. Încă o veste bună, vegetariană perfidă. O veste foarte bună. O veste din calea afară de bună. Cea mai bună din toate veștile posibile. Mi s-a aprobat vila de la bușteni. Mi s-a aprobat... Aprobat vila de la Bușteni? Da. Apără-mă, Doamne, și de această încercare. Ajută-mă, Doamne, să-mi păstre sensibilitatea. Ajută-mă, Doamne, să caut adevărul chiar și acolo, în vila de la Bușteni. Nu, că nu trebuie să mă bucur. Nu, nu, nu. Nu trebuie să mă bucur. Asta nu. ne mai lipsa, vila de la Bușteni. Alte apusuri de soare pe care le voi trage în serie ca să-i repar acoperișul. Tu ai făcut vila de la Bușteni. Vegetariană ne ghiobă. O să avem de toate... Și nu o să mai avem pământ, o să plutim pe o apelor cu vila de la bușten după noi, o să te plin pe valurile mării cu cele zece pereți de pantofi, o să mângăi i o apelor cu cele zece perechi de mănuși Acum mă simt puternică Prefer să plutesc pe pustiul mării Dar să am tot confortul E și nu o să ne acrim viața fiindcă avem o vilă la Bușten, nu? În fond n-am omorât pe nimeni De ce să-mi pierd gingășia? Aș fi o tâmpită dacă mi-aș pierde gingășia Am să o salvez din fața furiei apelor Am să-mi păstrez și gingășia Și vila de la Bușten Ale mele sunt toate Mie, hai să iubești natura, dragă. Hai să iubim natura. Când un om nu mai iubește natura, e ca un orfan printre stăini. Natura e mama noastră. Mama noastră natura, cum să o iubesc când mă cost atât de scump? Ei, ei, ei. Cum să o iubesc când o plătesc cu ratarea? Oh. Sună, sună, iarăși sună, mereu sună, parcă au nebunit. Apele au crescut, Emil. Nu, nu o să cedeți nimic, nu o să las apelor nimic. mai o veste proastă ne-ar putea salva. Da. Am început să doresc o veste proastă, o veste proastă care să mă îngenuncheze și să mă umilească. Speranța noastră e nenorocirea. Schimbă-mi, Doamne, crucea, de mi o cruce grea, de piatră. Numai da. durerea ne poate trezi din somnul nostru de moarte. Cred că suferința ar face om din mine Se poate trăi și în mijlocul apelor. Da, da, da, da, e o prejudecată stupidă Ideea că nu se poate trăi în mijlocul apelor. Dacă cumpărăm și o barcă cu motor O să fie chiar minunat ha? Ha? Hm? Ce? Ne-a rămas foarte puțin spațiu și ce? Și se poate trăi și într-un spațiu mai restrâns, Mai dormim pe jos, renunțăm la pat Că tot nu mai facem amor A... Sună, sună, iară sună oh. Și totuși neamerecul de mine Mă duc să După... văd ce veste bună da. mai ai venit! Du -te, du -te, curios, -te. curios, dar totuși mă Hai. duc. Oh, curiositatea și lăcomia nu vor să se stingă. Olga, ha? parcă te văd pentru ultima oară. Oh, Cine știe ce fel de om am să fiu după ce am să mă întorc cu încă veste din calea afară <laughs> de bună. Am să mă întorc mai bătrân, mai stupid. Olga, iubita mea, copila mea, hai să construim digul! Nu, nu, nu, de ce? de ce? De ce să construim digul? Păi dacă construim Digo. nu o să știu când o să-mi aducă groitoreasa, rogile, Și atunci nu trebuie să construim Olga, oprește-mă! Nu! Ai putea să nu, mă nu. oprești! tu care ai căutat adevărul, câte ziulica de mare, ai putea să mă oprești! Hai, hai, dovedește-mă acum grandoarea spiritului. Dar ce dracu avem nevoie de atâtea boarfe? Nu se poate, Emil, nu se mai poate. Ce ciudat, foarte ciudat. Mă simt curată ca un copil. Și totuși vreau vila de la Bușteni. Ce să fac cu vila de la Bușteni, inconștientă? Nu vezi că apele de neacă nu mai vreau nimic? Nu mai vreau nimic. Nu mai deschid, ne baricadăm aici. Avem provizii pentru câteva zile. De unde vrei să plătesc și vila, și mașinile, și atelierile, și Roma? De unde vrei? Mi-am controlat sufletul. Nu sunt atât de întunecat. Nu vreau să mă înglodez în datorii. Nu vreau să trăiesc în rate. Vrei să fac texte pentru revistă? Vrei să fur? Ce vrei de la mine? Emil, Emil, stai puțin. Acum observ că se poate trăi și fără stele, știi? Ei știi că se poate trăi foarte bine și fără adierea vântului. Eu nu pot. Ți-o spun cu toată seriozitatea și fără nicio urmă de patetism. Eu personal nu pot să trăiesc fără bolta stelelor. Eu nu mai primesc nicio comandă. Nu mai achid nicio rată. Eu aici rămân până la judecata de-apoi. Nu mai fac un pas înainte. Ajunge! Nai de să te tu cu toți filozofii tăi, cu toate automobilele tale, nai de să se căronțeai tu sensibilitatea și mânușile. Eu nu mai vreau nimic. Eu nu ah, mai deschid. Hai deschide, te rog, nu, nu fi meschin. Nu. Dragă, ia de la viață tot ce îți dă. De ce să nu deschizi? Dacă ti se recunoaște și geniul, așa cum ți s-a recunoscut talentul. Nu a? mă mulțumesc și cu talentul. E... Dacă mi se dă Premiul Nobel, pe unde scot cam așa? Ce cu te... ce plătesc Premiul Nobel? Vai de mine, dar Premiul Nobel nu se plătește. Nu dragă. e adevărat, Premiul exact. Nobel se plătește, costă, se plătește. O costă o grămba, costă o grămadă de bani, Premiul Nobel a ruinat pe toți artiștii l-au primit. Și, draga mea socioară, îți declar solen că la bolta stelelor eu nu renunț nici mort. Hai, la Ai să apropat atelierul de la șasea. Ai să-mi apropat atelierul. Ai adus vestea, nu te-a răbdat inima. Pentru corcodușele noastre era la fel de bun și vechi atelier. Ce mai vrei nebuno? Nu vezi, tu nu vezi, nu mai avem unde să stăm. O să ajung la un moment dat să-ți simt răsuflarea. O să ajung la un moment dat să mă uit drept în ochii tăi. Toate dorințele mi s-au împlinit în această zi. De unde să iau atâta întuneric? De unde să iau atâta mediocritate ca să plătesc și mașina, și vila, și absolutul tău, și atelierul? De unde? Ne-a venit în pentru fotoliu. Doamne, să... de când aștept această achiziție nouă, am să-l citesc pe Platon într un fotoliu nou de piele. Ne-a venit! Aprobarea pentru expoziția de la Verona Ne-a venit aprobarea pentru extinderea de spațiu Ne-a venit confirmarea pentru transfer Ne-a venit avansul de la camera de comerț Ne-a venit aprobarea pentru garaj Ne-a venit aprobarea pentru decoruri Acum avem tot ce ne trebuie Nu cred că avem tot ce ne trebuie nu știu de ce, dar Tare aș vrea să-mi fac o pereche de pantofi Uite, simt că dacă nu-mi comandă o pereche de pantofi, mor a, a, acum, acum mă duc să fac comanda Ești nebun. Ah. Nu mai avem pe ce sta Nu mai avem pământ și aer Și ție-ți arde de încă o pereche de pantofi Da Rechele ah. pantofi pe care va trebui să o plătesc tot eu. Cu mediocritatea mea, ți-am spus-o de-atâta ori, trăiește din întunericul tău. Ah. Nu deschide! Ah. Mă duc. Mă duc. Nu mai deschide, Olga, mă ajunge. Da. Dacă primezi vestea că am fost făcut regele nu știu cărui trib. Dacă primezi vestea că am primit nu știu ce moștenire la dracu praznic. Nu te mișcă. Nu te mișca! Stai, da. Trebuie să deschidem, e datoria noastră să deschidem. Uite, veștile bune ne pot căline. Ne loc, nu deschide! Stai. Ai descoperit și absolutul și ce dracu mai vrei! Stai. Unde te duci? Stoi! Stoi! Dacă încerci să deschizi ușa, ah! te ucid! Această veste bună o să ne scufunde în adâncul apelor... Și o să ne înghită cu totul. Vedeți cu ce disperare sună, parcă ar fi trâmbitele de foc ale de apoi. Olga, iubirea mea, liniștește-te. De ce vrei să deschizi? Ai mai cerut ceva în numele meu? Da, am cerut. Mereu comand pantofi și rochii și cărți și fotorii în numele meu. Mereu fumez, kand, bizuindu-te pe mediocritatea mea. Nu, mă mi-a venit roția de viață, rasplata castității mele din ultima perioadă. O rochie în plus nu strică niciodată. N-am să devin mețină să știe și tot am să caut adevărul. Mi s-a dar... întunecat cerul. Stelele dispare. Am pierdut stelele. Se poate trăi și fără stele, se poate trăi și fără bolta cerului. Hai să fugim, nebun. Hai să fugim. Nu, no, de ce să fugim? Nu, no, nu. No. Am mai comandat încă două perechi de mânuși dacă eu foc și comanda vine? Nu, no. eu aici Nu, nu eu aici mai ai cum să te folosești de toate achizițiile astea. Mm, nu. Nu o să fie recepții în asta. o asta. Nu o să te mai plin cu mercedes pe valurile mării. Ce dacă nu o să fie recepții? Am să le încerc, am să le probez. O ale mele. eu aici eu nu pot! nu pot! Nu pot să trăiesc fără bolta cerului. Aici o să murim cu absolutul tău, cu tot. Ești nebun! aici, nu! Ești nebun! Aici, bine! Sperarea mă face să te iubesc Să te iubesc Dacă iubirea mea te poate salva Aici nu mai avem de așteptat Decât autorizația de mormântare Trezește-te, hai trezește-te Nebună Eu aici rămân, eu rămân, eu rămân aici Aici rămân, eu rămân aici Vin apele îmi a. rău, ați ascultat Inundația de Teodor Mazilu. Au interpretat Olga Emilia Popescu, Emil Dan Condurache. Adaptarea radiofonică Marina Spalas. Asistența tehnică Mirela Anton. Regia de studio Violeta Berbiuc. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică Inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Gelu Mureșan. Are <laughs>